град на слоновата кост. Някога в Великото кралство Палация живял принц на име Принц Марко. Той бил много хубав мъж, но винаги приемал нещата емоционално, вместо да ги обмисля логично. Когато навършил 21, кралят го повикал при себе си. Синко, вече си на 21. А това означава, че е време да опознаеш нашите съседи. Нашите съседи ли? Да. Едно кралство е мирно, ако и съседите му са такива. Затова реших да посетиш кралството на слоновата кост и да разбереш всичко за него. Ваканция? Страхотно! Това не е ваканция! Трябва да идеш там като обикновен човек и никой не трябва да има и най-бегла представа кой си. Ще бъдеш придружаван от сина на министър Дан сам. О, това е чудесно! С най-добрия ми приятел! Напълно сме готови да отидем на супер-секретна мисия! Уи, пиу, пиу, пиу! Като казал това, принц Марко си тръгнал. Кралят въздъхнал дълбоко. О, о. о. Чудя се, какво ли му е подготвила съдбата на това момче. На другия ден, принц Марко и синът на министъра Сам заминали към кралството на Слоновата кост. Пътували дни наред през гори, реки и градове. Накрая се натъкнали на гъста гора, която сочила началото на кралството на Слоновата кост. Толкова съм уморен, искам да си почина за малко. Разбира се, приятеля! И без това вече сме в слоновата кост. Една кратка почивка и ободряване няма да навреди. Защо не идеш при потока да налееш малко вода? През това време ще сложа храната. Принц Марко кимнал и тръгнал. Когато стигнал до потока, оставил манерката на страна, за да отпие първо от водата. Но тък му се канел да го стори, в отражението на водата видял едно толкова красиво лице, че останал хипнотизиран. Коя? Коя си ти? През това време, сам, който оставил храната на постелката, взял да се чуди къде се е дянал приятелят му. Защо се бави толкова дълго? А -а -а -а! Марко! Марко! Сам веднага хукнал към потока, където намерил приятеля си да лежи на земята безжизнен. Марко! Потрепвайки, Марко отвори очи и веднага се изправил. Какво? Какво стана? Къде изчезна красивата дама? Кой? Марко обяснил насам какво се е случило. Видях отражението и в водата и щом понечех да я докосна в ушите ми, закантя зловещ писък. Беше. Сякаш беше на вещица. Сам веднага разбрал какво е станало. Значи се оказа вярно. Кое? За какво говориш? Приятелю мой, мисля, че ти си избрания. Какво? Виж, легендата разказва, че принцесата на кралството на слоновата кост Гулизер е похитена от вещица и тя е взела мястото и в кралството. Но никой не е сигурен в това, защото няма абсолютно никаква разлика в това как принцесът изглежда, говори и се движи. Дори най-великият сред и феите не може да го каже. Е, тогава може да е нелепа мълва. Кралят и кралицата са си помислили същото и са продължили да живеят така. След няколко години хората престанали да говорят за това, и всичко било забравено, докато, докато какво, До случилото се днес. Сам обяснил на принц Марко за легендата, която гласяла, че един ден принц, облечен като обикновен човек, ще дойде в кралството на слоновата кост и само неговите очи ще разпознаят принцесата, а виковете на вещицата ще се чуят само в неговите уши. Ако това е вярно, значи трябва веднага да идем в столицата на Слоновата кост и да им разкажем всичко. А, а, да не прибързваме, принце. Трябва да помислим логично. Имам план. И така, според неговия план, сам и принцът отишли в една къща в столицата на Слоновата кост, в която живеела жена на име Старата рачет. Тя била много алчна жена и сам чул за нея от свой приятел, който посетил града на Слоновата кост преди няколко години. Сам почукал на вратата и старата рачет се показала. Да. С приятеля ми идваме от едно далечно кралство и ще останем тук за няколко дни. Ще бъдеш ли така добра да ни подслониш? Ще ти се отплатим щедро. Олеле! От доста време не съм виждала толкова много злато накуп. Влизайте, чувствайте се у дома си. По-късно през деня, докато сервирала храната на принца и сам, старата рачет казала. Ами, това е всичко, което имам. Изящте го, а за вечеря ще донеса нещо вкусно от двореца. Дворец ли? Да, от двореца. О, не знаете ли? Сам и принц Марко се престрували. Ммм, да знаем какво? Ами, аз работя в двореца. И аз съм личната прислуга на принцеса Голизер. Грижа се за косата и, и съм много важна особа. Чувал съм, че тя е най-красивата жена в целия свят. хе хе Какви късметли сме, че познаваме толкова важен човек. Виж, госпожо Рачет, ако бъдеш така добра да ни свършиш една услуга... Ама разбира се! Давай направо! Сам извадил от джоба си диамантен медальон и го дал. Ето, дай този медальон на принцеса Голизер и кажи, че аз, принца на палация Марко... Искам да се оженя за нея. При това принц Марко се смръщил, а старата Рачет се разсмяла. <съща> Ти, принц! Сам смръщил вежди и веднага извадил короната на принца от турбата си. Като видяла короната, Рачет зяпнала, веднага се поклонила и стичала навън. Какво си намислил? Ще разбереш. И къде отиваш? Да копя подарък на принцесата. Не ме чакай, ще закъснея. Штом старата рачет отишла в двореца, дала диамантения медальон на принцеса Гулизер и разказала всичко. Лукава усмивка плъзнала по лицето ѝ. Веднага иди и му кажи, че утре го каня на вечеря. Старата рачет кимнала и тръгнала. На следващия ден, по покана на принцесата, сам и принц Марко отишли в двореца. Сам бил облечен като принц, а самият принц Марко като обикновен човек и носел една котия. Принцеса Голизър се престорила на много развълнувана да види сам и го представила на родителите си, които се зарадвали, като го видели. По време на вечерята, сам случайно подхвърлил. Не ми се сърдете, че питам, но не е ли малко странно, че в кралството ви няма никакви животни, освен конете? Ами! Голизер смята, че животните принадлежат единствено на гората, затова се наложи да ги прогоним. За мой късмет ни разреши да оставим конете! А, много жалко, защото вижте какво донесох на принцесата! Сам плеснал с ръце и принц Марко влязал с кутията. Той е отворил и оттам изкочило едно сладко котенце. Принцеса Голизър подскочила с писъци. Започнала да се дърпа назад, но котето продължило да върви към нея и след малко докоснало крака й. Мик се появил истинският вид на вещицата и роклята на принцесата паднала на земята. Всички останали стъписани. Бъ, бъ, о, о, о. Е? Стражи, веднага я арестувайте. Тя е безсилна пред котките. Стражите хванали вещицата веднага и я отвели. През годините сме отглеждали вещица! <сълъжда> <сълъжда> Колко сме били глупави! Не се съдете толкова строго, защото сред нас е истинския принц на палация, принц Марко, а той е избрания! Сам обяснил всичко на краля и на кралицата. Те останали слисани! Та, значи казвате, че има надежда Принц Марко и сам кимнали И след малко внесли един огромен съд с вода Сега запомни, че само ти можеш да видиш отражението във водата Щом докоснеш отражението, ще се чуе силния писък на вещицата Ако успееш да му устоиш, ще се развали проклятието на принцесата И тя ще премине обратно в нашия свят но не можех ли да я върна още при потока? Можеше, но вещицата щеше да е на треки да не изиграе някой номер преди да сме стигнали до краля и кралицата. Знаеш ли сам, ти си най-умният човек, когото познавам. Сам се усмихнал. Сега иди и избави своята принцеса. Щом принц Марко се навел на съда с водата, видял образа на принцеса Голизер поставил длънта си на повърхността на водата и в ушите му веднага се появил силен писък. <кът> Принцът затворил плътно очи и не се отказал. След известно време, силният писък престанал и с бляскаво сияние от водата се появила принцеса Голизер. Щом я видели, Кралят и кралицата се втурнали да я прегръщат. Мамо! Татко! О, детето ми! Благодаря на Господ, че си добре! Ам! Имам предвид, благодаря на тази мъже! Кралят и кралицата обяснили всичко на Голизер. Тя погледнала принца и се усмихнала. Ме спаси! Не мога да ти се отблагодаря! Моля те, не дай! Приятели? Да! И така, принцеса Голизър и принц Марко станали много добри приятели. Благодарение на тях, двете кралства започнали да търгуват повече и станали добри съседи. Но дали се ожени ли? Е, не знаем това! но пък знаем, че сам бил назначен за кралски съветник на крал Марко. И под съвместното им ръководство Палация станала най-доброто кралство на континента.